היפופוטן שלום לחיים הצעירה את יודעת איך זה שקונים חלב ואז הוא נגמר ואז את מוסיפה מים לשקית חלב ואז נוצר נוזל לבן שנותן הרגשה של הרבה חלב כשלמעשה הוא מלא במים מכירה? מכירה? לא תן לי את זה מכירה? יופי, גברת, תמו בעיותייך יש מוצר חדש בשוק חלב עם מים חלב עם מים לבן כמו חלב דליל כמו מים חלב עם מים איזה שיר יפה מורכב מ-70% מים, 2% חלב והשאר זה המון ויטמינים מהצומח וגם מהדומם מאושר בברזל אני מבשל את זה בסיר חלוד נו, איך זה ילד? איכס לא אומרים איכס על אוכל? פיכס איך... פיכס מותר הגיע הזמן לקצת משמעת בתוך הקופסה יש מזרק אם הוא לא מוכן לשתות את זה אז מזריקים לו את זה הוא מזריקים לו? חלב עם מים חלב עם מים לבן כמו חלב דליל כמו מים חלב עם מים ומה אומרת גימל יפית? היא שלחה מברק שאומר וואו, חלב עם מים בו דניוק, ציון 10 כך היא אומרת, בחיי תצרו דהיום אז היא לא באה שלחה מברק, זה הכתב שלה, בחיי והנה התנצלות מהחברה מתחרה הם כותבים וואלה, הפעם בו דניוק צודק, נסגור את העסק ונקנה רק את המוצרים שלו ומה עוד אומרים? טרומפלדור, לפני שמת אמר, טוב למות בעד ארצנו, וחוץ מזה, חלב עם מים זה נורא טוב, חבל שאין לי פה חלב עם מים, שמישהו ימציא את זה כבר, ככה הוא אמר, בקיצור חלב עם מים, חלב עם מים, לבן כמו חלב דליל כמו מים, חלב עם מים <חל> אכן שיר יפה, פרטים בארון חשמל